Як мені навчитись у тебе, сторожа рятівного багаття? Біля батьківського будинку Гіпатія попрощалась з моряками. Тихо ввійшла на заросле виноградом подвір'я, прислухалась. На балкон хтось вийшов, почувся старечий голос Хто там? Гіпатія мовчала, задихалася від хвилювання і радості. Постать перегнулася через балкон. Розгорнула віти плюща. «Тоню!» — пролунав чи то стогін, чи то ридання. Вона кинулася назустріч, обнялися на сходах. Тион вів її до кімнати, цілував очі, щоки, вуста, руки, став перед нею на коліна, припав до ніг, захлинаючись від судорожного плачу. Вона схилялася до нього, гладила сухенькі зігнуті плечі, «Тату, встань! Татку, коханий! Все добре, все гарно, ми разом! Татусю, не плач!» Вона підняла його, пригорнула до грудей, задивилася в глибокі виплакані очі, все ще прозорі і ясні. Промені від світильника падали на обличчя батька, і донька помічала на ньому невмолимі знаки часу, глибокі скорботні зморшки. «Тепер довіку зі мною?» – з надією запитав Теон. До віку, радісно сказала Гіпатія, Навчатиму людей в музеумі. Я багато чому навчилась в далеких краях, треба передати спраглим зернам мудрості. Може, лише вони врятують світ від потоку темряви? Ходімо зі мною, щасливо промовляв Тіон, тягнучи її до свого кабінету. Ось глянь, яка бібліотека... «Доки тебе не було, я ще чимало дістав манскриптів. Є такі рукописи, яких навіть у бібліотеці музеуму нема. І все це твоє». «Моє?» – здивувалася дівчина. «Так, твоє. Я вже старий. Незабаром піду в країну тіней, А тобі йти та йти і вести людей за собою. Ось тут влаштовуйся і починаю розпалювати вогнище. Завтра підемо до музеуму». Я вже префекту Орестові казав про твій приїзд. Багато людей чекають нетерпляче. Він обіцяв підтримку. Ти матимеш кафедру філософії та математики. Ой, татко, яке щастя! Я матиму своїх учнів. Саме так. Але боротьба буде неумолима. Патріарх Кирило володіє юрбами фанатиків. Він має великий вплив на плебс. Треба діяти обережно». Ах, батьку, освіта всесильна. Невже фанатики можуть щось протиставити розумові? Її слова прибив дивний звук, що линув здалека. Теон прислухався, тривожно метнувся до балкона, донька пішла за ним. На тлі нічного неба танцювала заграва. До зірок тягнулися язики багряного полум'я, ставали все вищими, зловіснішими. Над містом тривожна бемка у дзвін відлунювали злобні торжествуючі крики. «Що це?» – прошепотіла Гіпатія, пригортаючись до батька. Її тіло тіпала лихоманка. «Що це, татку?» «Горить храм Серапіса», – понору отвітив Теон. «Ось тобі відповідь, доню, на запитання, що може злоба протиставити розумові?» Чорний вогонь руйнації Проти ясного вогню знання. Частина п'ята. Музеум. Поєдинок вогнів. Гіпатія на кафедрі. Пред нею сотні александрійців. Амфітеатр, заповнений вишуканою публікою. Тут і Патриці, горді своїм прадавнім родом, і багаті купці, що нажили капітали, скориставшись державним хаосом в імперії, і християнські чинці, і молоді ремісники. Сам префект Орест завітав на відкриття кафедри філософії, математики і астрономії при музеумі. Сидить в першому ряду, очі опустив долу, але жадібно дивиться з-під війна струнку постать гіпатії, на її розпашили від хвилювання личко, на великі блакитні очі, з яких лєцьо полум'я щирості і натхнення. Збоку сидить Сінезій, єпископ Скірени, освічений культурний іерарх церкви.